Kide begi bat Euskarazko edabideen munduan, txap aldizkaria, eta ez nora nahiko aldizkaria, aldizkari digitala baita, eta gurekin. Horkesteko, zuzendaria, Monika Belastegi, egunoan? Egunoan. Bai, txap aldizkaria, beskabat, uh, siretasunak eman aitzin, izena ipatzen aldi guzo, horeenik txap, zer da txap? Txap, bueno, ba, begira e ingeles e, TAP daitzen diote pantalla ukitzeari eta guk nolabait ba, kontuan kontuare ukita, e aldizkaria, aldizkari digital e multimedia dela, ba ingelesen e click TAP horri e, piraka, erabaki genuen pizkat e, gurera ekarri euskalduntzea eta guk e, tebiko biko itzido bustidura hori geitu diogu eta bueno, ba hortik e aldizkaria Hortik iztena. Aldizkari digitala dela, e, diozu, zer da aldizkari digital bat? Bueno, bakaz honetan aldizkari digital multimedia da, ba, eskuko telefono eta tabletetatik, ba, irakurri, ukitu, ikusi eta entzun egin itakena ez. Izan ere, ba, bueno, iza multimedia hori dela eta edukiak, horrek ezan nahi du, ba, edukiak idatzizko formatuaz gain, bideo eta audio formatuan ere landuko dituela aldizkariak ba nola baita erabiltzailari esperientzia atxekin da interesgarria egiteko azmoarekin mm -hmm. Multimedia dela, e, bakarrik e, mugiko getan erabiltzen halko da? mugiko edo tabletetan irakortzen halko Orida. da hori da? Hori bakarrik ez telefono eta tabletetarako aldizkaria izango da bai gaur egun e, balak izu eramangarria da gure bizitzetan, gure unero era batez sartuta daude beti daramagu mugikorra aldean informazioa kontsumitzeko ohituretan ere bueno ba, eragin dute gailuok eta erabideo ba tasaioi berri hauetara egokitu nahian edo sortu dugutza paldizkaria ez eta baitaz euskaraz, falta zalako olako produktu bat ez daukagu eta bueno ba euskarak behar du egon esta esku telefonoretan eta tabletetan ikusi dugu bereziki gazteak, ez? Dabiltzala galio hauetan, daudela galio hauetan, eta txap sortu dugun enpresok, ba, oiko edabideak baditugu narren, ba, bai, paperadera, telebiztaak, irratia, webuneak, ba, bueno, formatu berri honek kokatzen gaitu eskuko telefono dauten guztien eskura, ez da? Eta, bueno, ba, nolabait bereziki gazteak ditugu haintzat produktu honekin, baina, bueno, gaztearen definizio ba, malguarekin nolabait zego gehu ere zortzaiok bueno, nolabait gazteak be bagara hmm. ehm, Aldizkari labur bat da ere, aipatzen duzu eh, aski, denbora motzean ireakurtzen alden zerbait dela zendako hori? Bai, bai ba, landuko ditugu nolabait bueno, ba, gaurkotasuneko gaiak baina modu erraz eta askarrean yeah. konsumitzeko modukoak ez batez ere eh e, inguru urbanoan, garraio publikoan, autobuzean, metroan, kontsumitzeko moduko aldizkariko aldizkari bat izango da, Eta, Ba, lerro esaten dizu moduan, ba telefonoa, poltsikoan dutela ara eta ona dabiltzan horiendako e, aldizkariak izango ditu 16 orrialde eta beti diogu ba ordu lauden batean irakurtzeko modukoa izango dala Eta, da? Dana dala e, edukietan gehiago sakondu nahi duenak beti izango du horretarako aukera, ba, bueno, ba, mi moan diz audio eta bideo biezen e, bidez. Hmm. Justuki, eduki aipatzen magin badugu, e, uh -huh. ze, ze atal aurkituko da aldizkari hortan, ze li buruziak ba, urtzen da? Ba, begira, e, hori da ez, atalka banatuta egongo da aldizkaria, eta elkarrizketa naguzi eta iritzi zutabearekin batera, ba, landuko dituen gaiak izango dira, ba, zinemarekin lotutakoak, eh, literaturarekin, modarekin, teknologia berriekin, bidaiekin, alako gaiak lan duko ditu. Azpimagopenaiko duke baita ere, bai bueno, ba, zutabegileak aipatu ditu dela, eta zailatu garaela zutabegileen kasuan, baina nola baite Euskal Herrian, ba, izena duten edo ezagunak diren pertsonak ez gure ganatzen, txap familiara ekartzen, adibidez, ba, txapen idakurrial izango ditugu, Pilar Kaltzada, Arantxa Urreta Bizkai Egerlea, Joseba, Zarrion Andia, Onintza Enbeita, Unai Turriaga, Izarua Beslaria, bueno, eta beste, beste hain bat. Mm, Aipatu ditzuna taletan, eh, duzu eh, moda, eh, literatura, sinema. Hala ere, gehiago kulturaldetik, edo behar bada, eh, ez dakit, egunkari batek joxatzen dituen gaietik, pixkat eh, aparte diren gaiak beste ikus, Pundu bat edo naida eman, bai, ez, ez, ez bai, zer da. Bai, nahi duguna da, ba, gaurkotasuneko gaiak landu, baina ez eguneroko informazioari hain lotuta daudenak. Ez, ba, gaur egun nola bait, eh, gazten edo to, bueno, eta ez horren gazten dako izan daitezkenak, baina modu errazetarin batean irakurtzekoak. Horregatik ezaten izun, ba, bueno, ba, irakurri edo ikusialko dira eh, bideotan eh, txapaldizkarian, ba asteburuko astebururako zinemea e, edo filmene proposamenak eh bideo moduan edo ikusi al izango dira eta entzun baita ere ba dibidez, e, liburu eh liburu azkenengo liburuen e, ba gomendioak edo ta irakurri edo ta ikusi entzun ahal izango da baita ere eh astero elkarrisqueta nagusi bat esaterako orain kaleratuz dugu zero zenbakia eta bi edizio izango ditu, ez dizu baina bi edizio izango ditu oraingo saldiskariak, bata Bizkaierako eta biztea Gipuzkoarako, eta Bizkaiko kasuan ezaterako egin diogu enkarrizketa Ales e, Zarqui, eh taldeko abeslariari eta Gipuzkoako edizioko elkarrezketan, ba, egin diogu elkarrezketa nerea galmendia dia aktore donostiarrari. Mm. Eta, bueno, ba, holako edukia itzango mm. da, ez, aldizkariak eranduko duena, astero-astero, asteroko astero maristazunarekin, zaten izumoduan, orain, 0 zenbakiak kaleratu badugu ere, irailaren hogeita batetik aurrera, ostigaleroko maiztasunarekin e, deskargatzeko eo geisteko moduan egongo da txap aldizkaria, bai ezbuko telefonora zein tabletetara. Egea e, hori interesgajia da, astekari bat da la ere, gana edo, ostiralero itzokdu bat emaiten duzuela irakurreari ez da mm -hmm. jario jaheiki bat, e, zer egatik itzokdu ogen idea atxikia ere? Bueno, ba... Bueno, naizista aldizkaari digital bat izan eta ba, gustatzen zaigu guri beti eta igual izango da paperean edo eta beste aldizkei batzuetan papereko aldizkari batzuetan euskarrietan lane egin dugulako baina itxieraren ez e, kontu hori jakin hasi e, eta bukatu amaiera bat izango dula aldizkariak eta irakurleak e, jaingo duela ostiraletan hor izango duela eta deskargatzeko moduan eta irakurri ikusi, ikustitu eta enzueko moduan ez horretarako erabiliko eturu push erako notifikazio batzuk e, aplikazioa gehitza dokan e, erabiltsaileak jakingo du e, notifikazio horren bitartez albiskaia gehite komodoan izango duela eta irakurtzeko moduan bai e, aitatu ere, bi edizio badirela leena talontan bai. e, badela leena lehuntan badela bat Gipuzkorentzat beste Bizkaiarentzat Dira, uh -huh. Bi lujalde horiek dira gehien bat uh, johatu jo nahi duzunak edo orko gazten ganatu zuen gehien bat eh, joan nahi edo uxunako bueno, ere? Orain azira baten horche e, aziko gara Ikusiko dugu, aztertuko dugu, nola dihoazen gauzak, baina, bueno, nahiko genuke zergatik ez ez da, eta zeinale hona litzake, gainera, beste provintzia batzuetara ere zabaltzen joango bagina, baina, bueno, e, gaur-gaurkoz, bai, gure e, jo puntuak edo bizkaia eta e, gipuzkoa dela. Hala ere, zehaztuko dut, entzulehentzat, lehen alea irakurri eta ipage euskalegiko irakurrentzat ere interes handiko aldizkaria dela, ez dela baita espada gipuzkoak edo bizkaikoa izen beha interesa aurkitzeko. Ega merdak, Katalunian bat duzela erreferentzia bat, Katalunian horrelako aldizkari bat ere baitute, haipatzen aldiguzu, zeha jeman duzuen ahiekin? Bai bai, behera. Eh gainera, e, proiektu honen e, bultzatzaileak hainbat gara, ezta? Eh hainbat erabide gara. Tokiko melkartearen e, baitako, ba, Duran galdeako anboto aldizkaria, hori e, Ori Bizkaiko partetik, Zumaiako e, vale aldizkaria eta Gomuena komunikazio taldea Gipuzkoako partetik. eta bueno, hori izango genduke Euskal Herriari dagokionez. Zezuk ezolosu moduan beste erabide Katalan batek ere, Bartzelonako esguard izeneko aldizkariak ere gurekin batera dihar proiektu berri honetan. E, guk arremana, bueno, e, proiektu honen aurrezik ere bageneukan, ezagutzen genituen e, gure Kataluniako lagunat, e, eta esguardak gizkari, aipatu dizudan, esguardak gizkari digital multimedia ere bada, zau da, aldizkari digital multimedia bat da, zei urteko ibilbide oparoa dauka honezk Katalunian, oak ba, oso ondo erantzun dio formatu berri honi eta guk Baurek urtetan piletako esperientzia hori ez baldiatu nahi izan dugu e, txaen eta baixe proiektua uelkarlanean well neurekin batera jarri. Eta haien esperientziatik e, irakaspen batzu edo atera diuzen hasi haitzen? Ba bai, ba bai, batakitzu azken batean, mon elkar lan bate izan da, guk bereziki orain goz ba edukiari daokion da partea edo, da em, bereziki pentsatu duguna eta e, azpiegitura informatikoa edo, aldizkari digital, multimedia begiteko azpiegitura informatikoa edo, da beraiek bereziki Bartselonatik ekarri dutena. Eh, Aipatu duzu hainbat edabide e, bazistela, proiektu horren e, inguruan, ala ere chapa e, bera egitura bat da bere langileekin edo edo beste edabidetatik e, elikatuz egiten da, no da, txap bera e, ez ez egitura, egitura, propioa dauka bai. Ba gaude, e, lantaldetxo bat chap e, egiten, bai. Bai bai. Tas pertsona bispairu bispairu eh, lagunek diar dugu hori ja litzake apurdak eh, dugune lagunak pero esa parte el Badu, redakzio batzorde bat eta redakzio batzorde horretan aipatu dizkizudan eh bueno, baskideak gero gaude eta gero esa parte, ba bueno, ba de Sanja, administrativa eta bai. Horrere, ba bueno, ba eta Ambotoko lagunok diar dugu. Mm. Baina bestela bera redakzioa eta astero astero e, bulegoko eta kastetadin lanak egiten arituko garenak, bai Bizpairu lagun gara. Mm. Eta modelo ekonomikoa, nolako da, pagatu beharko da aldizkari horren irakurtzeko? Ba, ba ez, da duaineko aldizkariada, beraz, aukera aparta ez da, duaineko ahizan da, eta gainera oso oso oso erraz geisteko moduko aldizkari bat izango da. Eta Android eta iOS etarako dago, beraz, Apple Store edo Play Storera edo joezkero, kiap aldizkaria e, idatzi, Jetsi aplikazio hori eta aplikazio horren gero kiosko antzerako batuen moduan funtzionatuko du, nora hostiladero, hostiladero, guk abisual biraliko dugun ezan ezaizu, ja e, badaukazu pre-texap aldizkaria, e, zure telefonora geisteko, egon deskargatzeko moduan, beraz, garraza geisteko eta doainekoa euskaraz, eta ba hoixa ez da e, berria eta berritzalea orain arte dauzkagun eh aldizkariekiko hmm. nola da publizitatearekin edo egitzen dituzu diru sartzeak edo diru laguntzak badira nola bai, laguntza, nola bizi da bai, Durilaguntzak, e, bai, e, ibil bidea, bueno, horrentzia zidugu bidea, ezta da, mm -hmm. eta esperdugu etortizun baten, ba, autofinantziazioa orako bide horretan, ba, bueno, urratxak ematen joatea. Eta bai, publizidadea bai balaukagu, zer ozen bat zionetan ere izan dugu publizidadea, eta horrez aparte, mm -hmm. ba, bueno, ba, ba, esa, ez da, bizkaiko eta gipuzkoa foru, gipuzkoako foru aldun diena, eta baita eusko jaularitzarina ere. Mm -hmm. Bukatzeko, aldizkari digital bat, abiatzen duzuela, Bai, ikusten duzue etorkizunean, horrelako e, aldizkariek e, paperezkoaren ezkoaren lekua hartzena luketela, nola ikusten duzu? Ondre, ba, nikusten dut e, gaurgaurko seri oraindik badu bakoitzak baduela bere espazioa ezta eta irakurtzeko, ira irakurle mota asko e, dagoela. Gainera, kasu honetan aun ikuste chap, eh, e, haceresco egunkarien eta aldizkarien osagarri izateko jaio dela, ez da? Ez beste nioren e, leku arteko eta nik uste dut oraindik ere paperak e, badaukala eta egingo duela e, bere, bere bidea eta eta badin utzut. bueno, ba osagarri izango litzake, izango litzoteke len esaten dizu moduan, ba nolabait e, garraio publikoan eta ara eta ona dabiltzan e, gazte horiei ba bueno, izan daiteke itxarnaldi bat, e, metroan lanera du jazen bideia hori, ba bueno, atxeginako egiteko gazmoarekin. Lehen alea asteko irakor gai duzue, orkituko duzue, ba, atxap bilatu zuen telefonoan, aplikazio bat da. Monika Belastegi, miresker gure galdereei erantzunik, eta noiz erranduzu, bigarren alean, noiz kaleratuko duzue? Bai, orain kaleratu duguna ustail bukaeran, e, o sea, atzo, ostiralean, e, zero zenbakia izan zen, lehenengo zenbakia e, kaleratuko dugu irailaren hogeita batean, eta ja horbutik aurrera, ostiralero, ostiralero, egongo da deskargagarri beraz, irailaren hogeita batean bat zenbakia, urrenguan bigarna, hirugarrena, Eta, bueno, hortik aurrera, ba, etorriko guztiak. Zeru zenbakiak guba eman digu, miren Monika Belastegi, mire eskergure galdei erantzunik, eta pasa egun hon? Ez, kerrik asko zeuei, eta berdin, agur...